Pista 50. Istoria culturii și civilizației patru roman de Ovidiu Drimba, Editura Seculum Editura Vestala Pagina 491 Citesc nota 2 Monumentele arhitectonice mai importante ale acestei perioade sunt moscheea al Azar din Cairo în paranteză 972 închid paranteza, celebra moschee din Cordoba în paranteză 785-987 închide paranteza, cea din Tlemcen se scrie tl e m e n în paranteză Tunisia 1136, închid paranteza, Palatele Medinat al Zara se scrie Z-A-H-R-A și Alcazarul din Sevilia, în paranteză Nucleul, închid paranteza, apoi Ghilimele Turnul din Aur, închid Ghilimele și Minaretul Ghilimele Giralda, închid Ghilimele din Sevilia, etc. Încheiat notă 2. Este abandonată vechiul tip de moschee bazat pe predominanța dată cupolei. În paranteză, Persia va sugera invenția cupolelor pe nervuri, închid paranteza, care va deveni element esențial al arhitecturii funerare. Se fixează acum și silueta caracteristică a minaretului, care, începând din secolul XI, devine foarte înalt, în paranteză de tip iranian, închid paranteza, pe un plan circular, subțiindu-se spre vârf și având la înălțimea de trei pătrimi balconul Moezinului. Ca decorație, basorelie, furile de stuc acoperă pereții, plafonul este în lemn sculptat și pictat, se folosesc foarte frecvent mozaicurile și intarsiile de marmură policromă sau de ceramică emailată. Capitelurile coloanelor au o ornamentație florală traforată cu burghiul, iar în secolul XII apar și stalactitele de ipsos. Modalitățile artistice se diversifică după regiuni și particularități cultivate de diferite școli locale. Această diferențiere se accentuează și mai mult în a treia perioadă, în paranteză secolele 13 și 15, închid când autoritatea califilor devine pur nominală. În 1220, hoardele mongole ale lui Gengis Khan, se scrie KPH-AN, cuceresc Iranul, mongolii introducând în artă elemente și o concepție estetică extrem orientală. În paranteză în special de origine chineză, închid paranteza, care vor fi evidente în pictură, în ornamentație, mai ales în ceramică, fără să altereze însă deloc arhitectura. Prezența mongolilor va aduce o mai mare libertate de creație artiștilor, eliberându-i de multe constrângeri tradiționale. În paranteză, denotat că acum apar și nume de artiști care exprimă o viziune personală, închid paranteza. În fine, după cucerirea de către turcii otomani a Constantinopolului, regiunii Balcanilor, Asiei Occidentale, Arabiei, Egiptului, Tunisiei și Algeriei, noi cuceritori islamizați au construit moschei, în paranteză preocupați fiind îndeoseb de elementul arhitectonic al cupolei, închid paranteza, îmbrăcându-le într-o superbă decorație de ceramică emailată de preferință de culoare verde. Când Persia își va recâștiga independența sub dinastia Safavidă, arta islamică va impresiona prin grandoarea construcțiilor de orice tip, în paranteză moschei, madrase, bazare acoperite, poduri, caravanseraiuri, etc. închit paranteza, sau printr-o enormă producție de covoare, în timp ce școala din Tabriz va deveni în paranteză, în secolul XVI închid paranteza centrul principal de iradiere a picturii murale și a miniaturii. Cel mai vechi monument de arhitectură arabă, care s-a păstrat derivat în mod evident din arhitectura creștină siriană, este așa numita ghilimele cu polă a stâncii închid ghilimele din Ierusalim. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Construit pe locul mare lui templu al lui Solomon, ghilimele cu pola stâncii, închid ghilimele, nu este propriu zis o moschee, ci un relic întrucât edificiul a fost ridicat în 691 pentru a proteja stânca sacră din interior, în paranteză, pe care tradiția spune că Abraham a vrut să-și sacrifice fiul Isaac și din care loc Muhammad a pornit în călătoria sa mistică în cer, închid paranteza, încheiat notă 1. Clădită pe un plan octogonal, având în interior opt pilaștri cu capiteluri care susțin o splendidă cupolă de tradiție siriană, inițial acoperită cu plăci de aram aurită, construcția este o, o somptuoasă ornamentație exterioară din mozaic pe un fond de aur și intarsii de marmură policromă. Dar creația cea mai remarcabilă a epocii Omayade este Marea Moschee din Damasc, în paranteză datând din 706, apoi reconstruită în secolul XI, închid paranteza, pentru construirea căreia împăratul Bizanțului i-a trimis califului Al-Valid, se scrie w a l -I -D, materialele și meșterii. Constă din două incinte concentrice, vezi notă 1, pe trei laturi cu arcade susținute de coloane. A patra latură este ocupată de sala de rugăciune, rectangulară, cu trei nave separate de coloane și traversată perpendicular de o altă navă, iar deasupra încrucișării navelor, înălțându-se cu pola, o structură analogă, bazilicei siriene și derivatei sale armene. Citesc notă 1. Prima cu laturile de 360 metri pe 310 metri, a doua de 160 metri pe 100 metri, încheiat notă 1. Dintre marile monumente religioase ale epocii Abbaside care au rămas vezi notă 1, cel mai impresionant este faimoasa moschee din Cordoba, a cărei construcție a fost începută în 785 având în prima sa formă 11 nave transversale și tot atâtea longitudinale în paranteză, totalizând un număr de 120 de coloane de marmură de culoare închisă închid paranteza a fost mărită în 848 cu încă 8 nave pentru ca în 961 și 987 să-i se adauge altele, vezi notă 2 numărul coloanelor ajungând la 1029 Citesc notă 1 Moscheia lui Abu Dolaf din Samara, în paranteză la 100 km nord de Bagdad, închid paranteza datând din secolul IX, din care se păstrează doar ruinele incintei și în exteriorul ei interesantul minaret înalt de 50 metri, în paranteză al cărei model a fost ziguratul mesopotamian închid paranteza, de formă tronconică și o rampă exterioară helicoidală, moscheea lui Ibn Tulun, unul din monumentele cele mai frumoase ale vechiului Cairo, chiar în stare actuală de avansată ruină, construită în 879, marea moschee din Cairoan, în paranteză Tunisia, 836, închid paranteza, a cărei sală de rugăciune are 17 nave, moscheia Al-Azhar din Cairo, în paranteză 972, închid paranteza, remarcabilă prin ornamentația sa cu arabescuri, Moscheea aproape intact păstrată din Tlemcen, iar din perioada otomană, ghilimele, Moscheea albastră, închid ghilimele din Tabriz, în paranteză Iran, 1468, închid paranteza și altele. Încheiat notă 1. Citesc notă 2. În 961 s-au adăugat 145 de coloane de marmură roșie și albastră. În 987 a apărut aici un element arhitectonic nou, arcul ascuțit în formă de potcoavă. Încheiat notă 2. Paranteză, prin construirea în secolul XVI a unei biserici creștine în corpul moscheei, numărul lor a rămas azi de aproximativ 800, închid paranteza. Fațatele exterioare ale incintei au porțile de intrare, ghilimele cu arcuri de descărcare în formă de potcoavă. Arcade oarbe încrucișate sau lobulate, grile traforate, arabescuri și o mulțime de alte motive decorative arabe încadrează majoritatea porților. Închid chilimele în paranteză a mare punct Soria. Închid paranteza. În sala de rugăciune, lumina pătrunde prin patru lanterne acoperite în exterior cu mici cupole, formate prin încrucișări de arce paralele, două câte două, lăsând centrul liber. În colonadele adăugate în 961 apar pentru prima oară în Europa somtuasele arcelobulate, uneori surmontate de un alt registru de coloane de același gen. Capitelurile sunt de trei stiluri diferite, corintice, romane și vizigote. Din epoca o maiadă s-au păstrat în paranteză unele foarte deteriorate, altele mai puțin închit paranteza, și numeroase construcții civile, palate fortificate edificate la marginea deșertului care ședințe de odihnă sau simple castele de vânătoare. Schema lor arhitectonică este foarte simplă, o spațioasă curte centrală de jur împrejur cu portice din care se intră într-o serie de încăperi sprijinite pe zidul de incintă, întărit cu turnuri de apărare. Asemenea, palate se aflau și în marile orașe sau în apropierea lor. Paranteză, fiecare calif și-l construia pe al său, nu-l prelua pe cel al predecesorului său, închid paranteza. Astfel, era imensul palat de la Medinat al Zara, în paranteză la 8 km de Cordoba, închid paranteza, de un fast uluitor și de o neobișnuită bogăție a ornamentației. Sau, tot dintre cele din Spania, al cazarul din Sevilla în paranteză în arabă, al Carsr, se scrie... A, liniuță, Q, ghilimele, palat, închid ghilimele, închid paranteza, sau cele din Toledo, Cordoba, Segovia și Zaragoza, din Alcazarul, din Sevilla, în paranteza, reconstruit aproape în întregime între 1350-1360, închid paranteza, se mai păstrează nucleul originar două mari curți interioare, în paranteza, de la, se scrie de E, spațiu, L, Doncelat se scrie de unuie că a și de la munecas se scrie munecuie că a asă, închid paranteza din care se intra în somptuoasele săli fabulos decorate. Imaginea cea mai clară a acestui gen de arhitectură o dă faimosul palat din Granada, ghilimele alhambra închid ghilimele, în paranteză ghilimele alhambra, ghilimele roșietică închid ghilimele, de la culoarea roșietică a materialului de construcție închid paranteza. Gilmele Este constituit din suprapunerea și juxtapunerea de diferite elemente constructive care nu se supună normei unui plan de ansamblu, ci exigențelor denivelării solului și necesităților momentului. Ghilimele. Alhambra, închid ghilimele, nu era numai un palat, ci și o fortăreață și chiar un mic oraș regal, cu un contur neregulat, cu cinci porți monumentale și o serie de construcții având de diferite destinații. Închid ghilimele. paranteză a mare punct Soria. Închid paranteza. Acest palat, unicul care a rămas nealterat de la arabi din epoca medievală, se compune din trei corpuri de clădiri, fiecare dispus în jurul unei curți. Ca toate palatele arabe, nici ghilimele închid gilmele nu acordă atenție frumuseții exteriorului, care nu prezintă nimic deosebit. În schimb, interiorul este de un fast și o bogăție a ornamentației indescriptibile. Primul corp cuprinde așa numitul mexuar. Sala de ședințe a divanului a Consiliului de Stat, în paranteză, instituție aristocratică prin excelență, închid paranteza, care exercita funcțiile supreme în momentele politice grave, alături de Mexuar, o capelă mică cu un portic de unde se putea admira panorama orașului. Al doilea corp, Palatul Ghilimele de Comares, Închid ghilimele, este organizat arhitectonic în jurul unei curți rectangulare, cu două portice pe laturile scurte, ocupată aproape în întregime de un bazin, pe margini cu tufe de mirt. În paranteză, ghilimele patio de los arianes. Se scrie R-R-A-Y-A-N-S. Închid ghilimele în spaniolă. Închid paranteza. În centrul palatului este sala tronului, totodată și sală de recepție a ambasadorilor, cu o cupolă intarsiată cu lemn de cedru și cu pereții acoperiți în întregime de o ornamentație de arabescuri neîntrecută ca afinețe în întreaga lume islamică. În fine, al treilea corp, în paranteză, cuprinzând apartamentele private, închid paranteza, este clădit în jurul faimoasei ghilimele curți aleilor, închid ghilimele, și reprezintă culmea creației arhitecturale a islamului medieval. Fântâna arteziană din centru este înconjurată de statuile stilizate a 12 lei, singurele statui în bos, rămase de la arabi. Din spre laturile mici ale acestei curți dreptunghiulare, înaintează câte un mic pavilion, în paranteză pe bază pătrată, închid paranteza, cu coloane înalte și foarte subțiri, cu frize și trompe din stalactite de ipsos, prin aceste pavilioane cu acoperișul în formă de piramidă, din o lane se intră în sala de judecată și în apartamentele private. Din spre laturile lungi ale curții, mărginite de portice cu arce, vezi notă 1, susținute de coloane zvelte, în paranteză câte una, sau grupate câte două, trei, închid paranteza, prin două arce mari se intră în ghilimele sala. Abencerajilor, închid ghilimele și, respectiv, în ghilimele sala celor două surori, închid ghilimele, ambele cu pereții somptuos ornamentați cu marmură, intarsiată, policromă și mozaic sau plăci de faianță și cu magnifice cupole octogonale din care coboară sute de stalactite de ipsos. Citesc numărul 1. Arce denticulate sau cu stalactite susținute de coloane atât de subțiri și de grațioase, încât nu par a avea o destinație funcțională de elemente purtătoare ale acoperișului. Pe de altă parte, elementele decorative ale pereților arcade, oarbe, suprafețe traforate, dantelăria, structurilor, policromia mozaicurilor, a intarsiilor de marmură, a faianței emailate, toate acestea conferă peretelui o pură picturalitate, creând impresia că este lipsit de o solidă materialitate funcțională. Încheiat notă 1. Din ultima sală se intră printr-o mare arcadă într-o sală, în paranteză, Mirador de Daraxa, închid paranteza, fascinantă prin fantezia și finețea decorației care acoperă complet pereții și plafonul cu intarsi policrome de lemn, de cedru sau de marmură și prin balconul închis cu două arcade prin care se deschide o vedere spre grădinile ghilimele Alhambrei, închid ghilimele. În aceste grădini sunt plasate mici palate sau pavilioane, locuințe pentru familia și curtenii suveranului. Arabii au fost neîntrecuți în arta de a asocia arhitectura cu grădini, fire de apă curgătoare, havuzuri și bazine în apa cărora se oglindea splendoarea edificiilor, creând un efect de vrajă. Figură pagina 493. Reprezintă o poză. Arcade din ghilimele Curtea Fecioarelor, închid ghilimele Palatul Alcazar din Sevilla. Încheiat figură. Figură pagina 495. Reprezintă o poză, element decorativ în stuc, Palatul Alhambra. Încheiat figură. Figură pagina 497. Reprezintă o lampă de sticlă cu decorații în email, artă islamică din Siria. Muzeum fiur se scrie F U cu două puncte R. Fjord se scrie v o cu două puncte lkrk 1 E, Viena. Încheiat figură. Pictura și sculptura Estetica arabescului Sculptura în Rondebos nu era practicată de arabi, în paranteză, decât cu foarte rare și neînsemnate excepții, închid paranteza, iar baso-relieful numai cu motive decorative. De teama reîntoarcerii la idolatrie, prescripțiile religioase interziceau reprezentarea figurii umane sau animale, în textul Coranului nu există o interdicție explicită în acest sens, dar teologii atât suniți cât și șiiți i-au atribuit lui Muhammad cuvintele prin care sunt sortiți chinurilor iadului, cei ce vor să ghilimele imite sau să egaleze, reprezentând oameni sau animale actul creator al lui Allah, închid ghilimele. Cu toate acestea, castelele califilor omaiazi, precum și băile publice, erau decorate cu picturi murale sau cu mozaicuri pavimentale, reprezentând figuri de muzicanți, scene de vânătoare și chiar scene cu dansatoare seminude sau nude. E adevărat că în moschei nu apar niciodată reprezentări umane sau animaliere, căci spre deosebire de bisericile și catedralele evului mediu, pe pereții moscheilor nu erau destinați să ilustreze concepții metafizice, nici să furnizeze un comentariu prin imagini a unei dogme. Închid ghilimele, ceea ce de adminteri ar fi fost și de prisos, căci dogma islamică este clară și simplă, preceptele sunt formulate cu precizie, fapt care le face să fie ușor de înțeles. În paranteză, Gaston... Viet, se scrie WIET, închid paranteza. Există o deosebire netă în lumea islamică între decorația edificiilor dedicate cultului și cea destinată în țării ambianței cotidiene. În toate epocile istoriei arabilor și în aproape toate țările islamice abundă reprezentările de figuri umane și de animale. În paranteză, însă și figura profetului este des prezentă în miniaturi, închid paranteza. Se întâlnesc în toată lumea musulmană în picturile murale ale plantelor, în țesăturile și broderiile egiptene, în paranteza începând din secolul IX, închid paranteza pe farfuriile de faianță iraniene, modelele cu efigia suveranului și în special în scenele foarte bogatei producții de miniaturi ale persiei musulmane sau în India islamică. Apar chiar și în basorelie furile de pe cutiile de fildeș sau de metal, de pe plăcile de fildeș ale lădițelor din Egiptul dinastiei Fatimide, pe panouri de lemn sau pe obiectele de metal din diferite regiuni ale Iranului, etc. Vezi notă 1. Citesc notă 1. În lumea islamică, Persia, unde tradițiile istorice și culturale erau mai vii, și-a afirmat permanent superioritatea netă, atât în domeniile științei filozofice sau literaturii, cât și în artă, în paranteză, îndeosebi în miniaturi, încât paranteza. Ghilimele, artiștii pictorii, mai ales, au știut să inspire din istoria propriilor patrii și chiar din evenimentele perioadei anteislamice. Această păstrare a vechilor formule este unul din aspectele cele mai emoționante ale unui viu sentiment de independență, închid ghilimele, în paranteză Viet, închid paranteza. De origine persană sunt și scenele de ospăți cu muzicanții și dansatoare, scenele de vânătoare, de turnire, de călătorie, frecvente în arta islamică a Egiptului epocii Fatimide, în paranteză conform Masse, închid paranteza, încheiat notă 1. Această interdicție, deși formulată numai de anumite direcții teologice rigoriste, a avut ca urmare îndepărtarea artistului de la observația directă a omului și a celorlalte viețuitoare. Chiar când are în fața un model viu, artistul musulman îi recompune elementele cu extremă libertate și fantezie, exagerându-i aspectele geometrice. Un animal real devine în viziunea lui o ființă fantastică. Este aproape imposibil ca modelul unei flori reprezentate de el să fie identificat în lumea naturii. Realismul devine stilizare, creația artistului se transformă într-un exercițiu pur intelectual. Arta sa este permanent condusă de o inteligență lucidă. Ghilimele, artistul, nu copiază o plantă. El copiază interpretarea pe care au dat-o plantei sculptorii și mozaiciștii care l-au precedat. El stilizează stilizările. El împrumută deformând la rândul său. Și în această deformare, în acest sens fals, mai mult sau mai puțin voluntar, se afirmă genul propriu, sentimentul său personal de frumos. Închid ghilimele în paranteză H. mase, Închid paranteza. În felul acesta a luat naștere acel original stil decorativ propriu artei islamice, arabescul. Arabescul n-a fost inventat de arabi, dar artiștii musulmani l-au complicat și au dat o extindere neobișnuită, de la ornamentarea moscheilor și apalatelor princiare până la cea a obiectelor banale de uscurent, dovedind o fantezie inepuizabilă, o noblețe a concepției și un uimitor rafinament al execuției. Arabescul reflectă și viziunea filozofică a unui tip uman, a plecat spre retragerea în sine, spre activitatea calmă a meditației, spre organizarea ordonată a geometrismului liniilor și a simetriei motivelor, și spre bucuria de a găsi mereu noi combinații cât mai complicate, de meandre, de triunghiuri, pătrate, trapeze, poligoane și de stilizările cele mai capricioase. Elementele pur geometrice se ambină cu frunze de acant sau de ferigă, cu vlăstare de plante sau de viță de vie, încrucișându se în toate direcțiile, ne lăsând spații goale, dar nici supraîncărcate, combinații în care policromia, în paranteză predominând auriul, albastrul și roșul, închid paranteza, completează efectul magic produs asupra privitorului. Ceea ce ar putea părea la prima vedere un joc lăsat la voia întâmplării a improvizației necontrolate este în realitate o compoziție de un echilibru perfect și de o surprinzătoare precizie. Arabescul este ghilimele o compoziție decorativă în care se amestecă toate motivele ornamentale, dar toate mișcându-se în jurul unei axe mediane și în care una din laturile compoziției o repetă pe cealaltă. Închid ghilimele, în paranteză în un mare punct, gotier, se scrie g a u t h i r închid paranteza. Iar oroarea de spațiul gol, caracteristică artistului musulman, îl face pe creatorul de arabesc să acopere complet și uniform ca densitate, suprafața de decorat cu o ingeniozitate neegalată de nimeni, fără a ghilimele încărca închid ghilimele deloc, fără a da naștere confuziei și fără a crea zone disparate care să dezechilibreze armonia ansamblului. Ghilimele La fel ca în Arta Barbară, în paranteză notează Rene, se scrie r -E n e cu accent ascuțit, se scrie h u y g -H e închid paranteza, suprafața devine o întindere vibrantă în care lumina este modulată fie prin cromatism ale cărei strălucirile trezește, fie printr-un traseu decupat în material. Desenul nu servește, deci, pentru a degaja forme, ci pentru a nu lăsa moartă nicio porțiune din fondul care urmează a fi decorat. Artistul dispune de un repertoriu mai degrabă vegetal decât animal, căci această artă la origine a o artă a nomazilor s-a stabilit în regiuni cultivate de secole. Arabescul musulman, constituit către sfârșitul secolului al IX-lea, mai ales în regiunile Fatimide, a dezvoltat caracteristica sa rigoare geometrică. Sub aparenta sa confuzie, descoperi repede o ordine rațională. Traseul nu mai divaghează în sinuozități și noduri, ca la scandinavi. Sau la celți, numic punct, numic punct, o mare punct, d-mare punct. El se închide din nou în dispozitive regulate și contururi unghiulare, care se îmbină între ele în combinații complexe, dar perfect analizabile, în logica lor evidentă. Închid chilimele vezi notă 1. Citesc notă 1. Și același autor continuă, ghilimele, arta islamică este tot atât de abstractă ca arta nordică și germanică, dar nu este ca această dinamică proiectată în aventuri imprevizibile. Ea este o iepură intelectuală calculată și prin disciplina sa gândită, care preferă torsiunii în rigidă. Ea se opune vertijului baroc al scandinavilor. În paranteză și celților, numic punct, numic punct, o mare punct, de mare punct, închid paranteza, acest caracter intelectual este încă și mai evident în ultimul utilizarea decorului epigrafic, care urcă până în secolul nouă. În acest caz, scrierea însă își furnizează traseul director. Această artă, care se adresează inteligenței în același timp și prin geometria sa și prin sentențele sale, își va căpăta principala desfășurare începând din secolele 11 XI și în închid chilimele, încheiat notă 1. Este o artă abstractă, o artă de exuberantă fantezie, dar de o fantezie permanentă, dirijată de intelect. Ghilimele, a compune un tot în același timp complicat și logic, sufos și coerent, în care ochiului îi place să se piardă și să se regăsească, aceasta este prima grijă a creatorului de arabesc. Muncă de desenator sau mai bine zis de caligraf, care cere ingeniozitate, o imaginație care știe încotro se îndreaptă, un delicat sentiment al eleganței și cu unele excepții, fără nicio înclinație spre observația lumii exterioare. Închid ghilimele, în paranteza h, mare punct mase, închid paranteza. Din motive de ordine religios, creatorul de arabesc atribuie în creația sa un loc foarte important, unor fraze luate din Coran sau altor sentențe pioase. Din considerente intim legate de virtuțile ornamentale ale arabescului, textele vor fi redate adeseori în vechea caligrafie ghilimele cufică, închid ghilimele, rigidă, unghiulară, pretându-se perfect la stilizare liniară și prin aceasta de mare efect decorativ. În felul acesta, arabescul devine un sugestiv element definitoriu al artei musulmane, o artă care ghilimele nu are nimic instinctiv, închid ghilimele, ci care, după cum arată și decorativismul arabescului, ghilimele este esențialmente rafinată și aristocratică. Nu găsim aici nici acea severitate semnificativă, nici acea intensitate de viață care creează meritul artelor clasice. Compozițiile islamului fie că aveau a face cu fresce sau cu structuri cu miniaturi, cu plăci de ceramică smălțuită sau cu sculpturi în lemn sunt adeseori austere și abstracte, uneori delicate și grațioase, dar întotdeauna de o frumoasă și o distinsă eleganță. În arta musulmană nu găsim nimic emoționant sau patetic, dar din acel sens de mister care se degajă din ea și din infinita virtuozitate care se desfășoară aici, putem admira fără rezerve bogăția și armonia, închid chilimele, în paranteză, Gaston, Viet, închid paranteza, vezi notă 1. Citesc notă 1. Pătrunzând în spațiul european, ghilimele, arta musulmană n-a provocat o transformare radicală a formelor sau a ideilor, închid ghilimele, iar privită în perspectiva istoriei universale a artei, ea, ghilimele, n-a introdus un element creator sau revoluționar în stare de a-i modifica profund evoluția. Arta musulmană a concentrat pentru a-i da apoi o viață nouă toată tradiția Orientului Mijlociu, de la Mesopotamia Antică până la Persia, acest pol antioccidental din care arta musulmană și-a tras seva cea mai prețioasă. Închid ghilimele în paranteză Rene Haige, închid paranteza. Încheiat notă 1 Figură pagina 499, reprezintă o poză, grifon, bronz din epoca Fatimidă, muzeul domului Pisa. Încheiat figură. Figură pagina 501 reprezintă o poză, versuri închinate a lui Allah sculptate pe pereții kilumele sălii celor două surori închidbilumele din palatul Alhambra. Încheiat figură. Muzica. Muzica arabă, influențată de practica muzicală a persilor și bizantinilor, a cunoscut sub toate raporturile o dezvoltare și o difuzare excepționale, deși doctrina islamică pură o interzicea, în paranteză mai ales muzica instrumentală. Închid paranteza. Poezia și muzica arabilor se îmbinau organic unele specii lirice ca gazalul, se scrie ghh, az, l se cântau. Efectele spirituale și psihice ale muzicii erau recunoscute, în paranteză, conform hmare.gmare farmer, se scrie f a r m -e r închid paranteza. Sufiștii o considerau un mijloc excelent al revelatiei pe calea extazului.